Egy bejelenteni valóval szeretném kezdeni. Már hallottatok korábban tőlem erről, de lehet, hogy magad is, hogy a kormány átformálja az egyház törvényt. Biztos, ha nem voltál itt, a most hallasz. Volt egy régebbi egyház törvény, ami szabályozta, hogy melyik egyházak lehetnek bejegyezni Magyarországon, ezt most teljesen átírják. Van bizonyos információnk róla, amit ugye kommunikálnak, hogy ez hogy fog történni, de gyakorlatilag senki nem tud semmit. A korábbi részletek, amit tudhattunk, hogy valószínűleg azok az egyházak maradnak bejegyezve, akik vagy száz évnél régebbiek, ez minket helyből kilő a nyerekből, mert mi most leszünk 20 évesek majd májusban, <gül> már minden váltszak a Golgota Magyarországon, vagy tízezernél több tagja van. Hát ez se hagy nekünk túl sok reményt. De ami stratégia mégis így az egészből adódik, már hosszú idő imádkozunk vezetők, országszerte ezért, hogy mi legyen a megoldás, az úgy tűnik, hogy az egy százalék. Elmagyarázom nektek, hogy mi a helyzet. A kormány az alapján tekint egy egyházat méri meg az egyháznak a méretét, hogy hányan adnak egy százalékot nekik. És ennek a számnak kéne elérni a tízezer főt. Hát 2009-es adaton van a Golgotának 1274 fő adott egy százalékot. Tehát ez olyan kicsit bőve, mint a tizede, mint ami kéne. És... Imádkoztunk, kerestük egy Isten, próbáltunk kommunikálni a törvényhozókkal, hogy hát legyen megoldás. Igazából az egész új törvény azért születik, mert vannak bizonyos gazdasági tevékenységek, akik egyházi esernyő alá bújva végezik a tevékenységüket, hogy így adókedvezményt kapjanak. És ez a nyilvánvalóvá vált a kormánynak, és meg akarja szüntetni ezeket. Csak rengeteg valódi egyházi tevékenységet végző csoport, mondjuk nevezzük magunkat így akkor, kikerül a bejegyzésből. Aminek mondhatnánk, hogy nincs nagy jelentősége, nem folytatnánk Isten munkáját, és ez így is van. De rengeteg jogi következménye lenne, akár ide a Váci Gyűlőre nézve is, vagy akár az országos Golgotára nézve is. Mi a golgota intézmény fenntartó egyház vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a vajtai, Biblia suli, az egy főiskola, az egy akreditált felsőoktatási intézmény, ezt egy egyház üzemelteti. És nyilván teológiát nem üzemeltethet egy Kft. Ezt egy egyháznak kell üzemeltetni, ha megszűnik az egyház, megszűnik az akreditált főiskola is. Ugyanígy a hajlékmisszió is, ami a gudasli Golgota vezeti, és az ő, annak a vezetője felügyeli az egész országos, vagy egész budapesti hajléktalan szolgálatot. Szóval elég lennének ennek következményei? Nem, nem, nem láthatnánk vendégül missionáriusokat. Nem, nem lehetnék meghívó szervezet. Nem küldhetünk ki ö, missionáriusokat. A bedobott pénz után, amit adakoztok, vagy tizedként beadtok, azután adóznunk kéne. Ami azt jelenti, hogy a felét le kell adnunk. Szóval sok-sok következménye lenne ennek. Ö, és a film beszélt ö, erről most pénteken, és küldött is egy levelet nekem, nem fogom felolvasni, de a lényegében azt látjuk egyetlen lehetséges kitörési útnak jelenleg, hogy az 1 ra egy kicsit rágyúrunk. Ez egy kicsit visszás, hogyha nem ismerjük a részleteket, de ismerve a részleteket szerintem ez egy okos dolog. Szerintem több ember jár a Golgotába, mint 1274 fő országos szinten. Csak a budapesti gyüli nagyobb tőle. És ami hír volt nekem ebből a levélből, hogy gyakorlatilag bárki felajánlhat egy százalékot. Nem csak az, akinek keresete van és adóbevallása van, hanem bárki, legyen az kisgyerek, csecsemő, időskorú, bárki. Ha valakinek nincs jövedelme, az is adhat egy százalékot. Nyilván az egy százaléka akkor nulla lesz, de annak a jelentősége akkor van, ugye, hogy bekerül a bejegyzik, hogy akkor ő felajánlotta, másrészt az állam kiegészítő támogatást ad a felajánlott 1% után, 5700 forintot. De ez nem a forintrokról szól. Ha erről szólt volna korábban a golgoták számára, akkor hirdettük volna magunkat mi is orriás plakátokon, mint ahogy sok szervezet teszi, hogy adjátok az 1%-ot nekünk. Hát mi nem ezért csináljuk, de ha már van ilyen lehetőség, akkor éljünk vele. Most viszont úgy tűnik, hogy meg kell kicsit nyomnunk, hirdetnünk, és szeretném mondani nektek is, hogy hogyha Isten úgy vezet, és a Golgotának szeretnéd adni az 1%-ot, akkor kérlek, rendelkezz erről. A technikai számunk a 0578, de ezt a weboldalon megtalálod, a Gországos Golgotán, és a Budapesten is, és a Vácén is. Tehát ott van egy négy együk szám, rendelkezz, ha nem tudod, hogy kell, a könyvelőd tudni fogja. Ha nincs adószámod, akkor elvileg nem rendelkezhetsz, viszont adószámod két perc alatt lehet kérni az okmányirodában. Tehát nem egy nagy munka, és én úgy gondoltam, hogy azoknak is szólhatunk, akikkel valamilyen szinten kapcsolatban állunk, és valamilyen szinten szimpatizálnak a golgatával. Én nem erőltetni szeretném ezt senkinél. Tehát például a, én az édesanyámnak fogok szólni, a bátyámnak, és azt mondom, hogy van egy ilyen lehetőség, ez a helyzet, ha úgy gondoljátok, akkor tegyétek, ha nem, az is rendben van. Nehogy ez egy ilyen úgy tűnjön, hogy mi pénzt szeretnénk tőlük, mert nem szeretnénk pénzt tőlük. Ez sokkal inkább arról szól, hogy talán megoldja ezt a nehéz helyzetet. Hanem tudjuk, hogy istenemnél sokkal nagyobb. Tehát De nem szeretnénk karbatet kézzel ülni, és várni, hogy majd velünk mit fognak tenni mások. Jó, kérlek, akkor erről gondolkodjatok el. Van egy határidő, amit nem tudok, lehet, hogy valaki tudja, hogy mi az 1 ról vagy az adóbevallásról való. Tudja valaki? Az egyéni... Május 20. május 20. Egyéni vállalkozóknak megint más, magánszemélyeknek megint más, lehet, hogy ez a május 20 ez a magánszemélyeknek. Rendelkezzetek, kérlek, jó, hogyha Isten úgy vezet a Golgotha javára, 0578, újra mondom, de a weboldalon nézzétek meg. Vannak jobb híreim is, az igébe fogunk időt tölteni. Kérlek, lapozatok a Lukács 21-ben. Atyán, köszönjük, hogy te ülsz a trónon, a mennyben, is uralkodsz, uram, és minden a te lábad alá van vetve, uram. Köszönjük, hogy semmi nem kerül el a figyelmedet, uram, semmi nem túl kicsiny, uram, hogy ne vedd észre, és semmi sem túl nagy, hogy ne tudj rá hatni, uram, hogy ne tud az átformálni. És uram, kérjük, hogy tekints az életünkre ma, formáld át, uram, köszönjük, hogy ennek az mindenható, örökkévaló, Istennek gondja van ránk, Uram. Szólj a szívünkhöz, készíts fel minket. Nem is tudjuk, hogy mik állnak előttünk, Uram. De amit tudunk, az köszönjük, hogy elmondod. Uram, készíts fel, Uram, a jövő hétre, az utáni időszakokra, az életünk előttünk lévő részeire, Uram. Szeretnénk megállni a hitben, Uram. Szeretnénk erősödni a Te szeretetedben. Szeretnénk ma szent Szentlélekkel, Uram. Kérlek, erősítsd a csüggedőket, Uram fáradtakat frissítsd fel, a bátrakat ted még bátrabbá, Uram. Jézus, szeretnénk átadni ezt az időt neked, Jézus. Amen. Lukács 21 Ugye beszéltünk róla, hogy a Bibliában sok profécia van. És ezek a proféciák teljes mértékben hitelt adnak a Biblia egészének. Mert ki más tudna úgy nyilatkozni a jövőről, mint aki teljes mértékben ismeri. Ezt látjuk az igében. Isten ismeri a jövőnket, és minden profécia, amit az igében olvasunk, az százszázalékos pontossággal beteljesül. Ami még, -még nem teljesült, be, az majd befog. Ez hitelt ad az Isten igéjének a számunkra. Ő kijelentette a jövendőt. Nincs még egy ilyen könyv az a polcon sehol másol, Nincs még egy ilyen vallásos könyv, ami ezt megtenné. A Lukács 21 egy olyan rész, amiben Jézus sokat beszél a jövőről, jövőbéli eseményekről, és gyakorlatilag kettő kérdésre válaszol, amit a zsidók föltettek neki. Emlékeztek, hogy mi lesz a templommal, mikor lesz a templom lerombolásának ideje? Ez kérdezik tőle. A másik, hogy mi lesz az idők végének a jelei, mi lesz a világ végének a jele. Ez a két kérdés. Ez fontos, hogy tudjuk, mert erre válaszol Jézus. Ha ezt elfelejtjük, akkor nem értjük a választ. Erre válaszol Jézus. A 12. verstől olvassuk, bár múltkor 19-ig eljutottunk, de kicsit lépjünk vissza. 12. vers. De még ezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket, átadnak benneteket a zsinagógákban, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. De ez alkalom lesz nektek a tanulságtételre. Határozátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. Kiszolgáltaknak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is, egyeseket meg is ölnek közületek, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De egyetlen hajszál sem vészel a fejetekről, állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelkeket. Hányatoknak van ez az igerész aláhúzva a Bibliában, kedvenc kedvenc igeversei! Ez egy, ez egy nehéz rész. Az üldöztetésről szóló igerész. És Jézus mondja, hogy ezek a dolgok várnak ránk. Ezek a dolgok várnak mindarra, akik Jézus nevét követik, akik Jézus nevében vannak. Én azt gondolom, hogy itt a mai Magyarországon nem, nem éljük meg az üldöztetés mélységét. Van itt is üldöztetés, de nem olyan szinten, ahogy azt itt feltétlenül Jézus elmondja. De a világon vannak olyan részek, ahol ez teljes súlyával történik jelenleg. Itt Kína az asztalon is van egy újság, ami csak ezzel foglalkozik. Az üldözött egyháza. Jelenleg Kínában, Vietnámban, Kolumbiában, Szudánban, Iránban. Egyiptomban, majdnem az egész közel-keleten, folytathatnám a sort. Az életét kockáztatja az, aki megtér. Szudánban jelenleg keresztre feszítik a keresztényeket. Ez jelen időben van. Nem tudom, hogy tudtad-e, de a 20. században több keresztény öltek meg, mint az előtte lévő 19. században összesen. Ez egy nagyon valóságos dolog. Csak a II. világháború utáni időszakban, Oroszországban, 15 millió keresztény öltek meg. Oroszországban. Ez egy nagyon valóságos dolog. Lehet, hogy mi magunkon nem érezzük annyira a valóságát, de ez valóság. És Jézus beszél róla. És itt azt mondja ezeknek a drága gyermekeknek, akikre Isten féltő szeretőn néz, hogy amikor benne lesztek ebben a helyzetben, én megadom a kegyelmet nektek, amire szükségetek van ne aggódjatok, hogy mit fogtok szólni, majd a szentlélek szól rajtatok keresztül. És ezt mondta a Lukácsban korábban is, föl is olvasom, a Lukács 12-ben van, amikor zsinagógákban a hatóság és felsőbség elő titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy mit mondtok, mivel védekeztek, mert a szentélek abban az órában megtanít titeket, hogy mit kell mondanatok. Péter, az apostol, emlékeztek? A keresztre feszítése előtt háromszor megtagadta Jézust, elárulta. Majd Jézus feltámadása után Jézus találkozott vele, helyreállította, betöltötte Pétert a szentélek, és ő elkezdte szolgálni Jézust. Az abcsen négyben azt látjuk, hogy Pétert letartóztatják, odaállítják a helytartó elé, a főpapok és írástudók elé, és Péter bátran szólja az igét. Az egyik legbámulatosabb beszéd az új szövetségben, amit ott Pétertől látunk. Én nem hiszem, hogy megírt beszéd volt. Ah, végre, elmondhatom, és előhúzta a farzsévéből. A Szent Hilek megadta, hogy mit kell szólnia az adott helyzetben. István, emlékeztek? István védőbeszéde. Amikor Istánt letartóztatták, és ott voltak a főpapok és írástudok, István felnézett az égre, és a Szent Hilekkel telve, azt mondta, hogy látom Istent, és látom az ő fiát állni mellette, látom az Istennek a dicsőségét. És rárontottak, és megkövezték. De előtte senki nem tudott az ő szavaival vitatkozni. Olyan bölcsesség volt benne, hogy nem tudták, nem tudták legyőzni őt. Pál Apostol, amikor Agrippa király előtt volt, beszélt neki az Isten dolgairól, és Agrippa király azt mondta, hogy ó, oh, ha Pál lassíts, lassan már mindjárt én is megtérek. Pont az volt a cél. <gül> Adott helyzetben a szentileg megadja, hogy mit kell mondani. És ez olyan valóságos. Nem tudom, te átélted -e ezt már. Amikor bizonságot tehetél, hogy olyan dolgok jön neki a szádon, amit maga is elcsodálkozott. Hát ez honnan jött? <gül> és a Szentlélek használ téged. És megadja, hogy mit kell mondanod. Nincs félnivalónk. Megtelni Szentlélekkel. Olyan nagy szükségünk van rá. Nekik az első században szükségük volt rá. Nekünk is. Mert különben nem nagyon, vinva, nem nagyon van mit mondanunk. Olyan érdekes ez, hogyha a Szentlélek nem szól rajtam keresztül, a szavaimnak nincs súlya, pedig mondhatom ugyanazokat a szavakat, de a Szentlélek az, ami meggyőz szíveket, és meggyőz életeket. D.L. Múdi egy nagyon híres evangélista, aki járta a világot, járta Indiát, és sok helyen járt, hirdette Isten evangéliumát, és egyik alkalommal két idősnéni odajött hozzá, és mondta Múdinak, nak hogy, hogy, hogy ma este nem menjünk ki a színpadra így nem menj ki a színpadra. És mondta, hogy de hát miért nem? Azért, mert nincs ott az az erő most benned, ami korábban volt. Nincs benned ott a Szentléleknek az ereje. És Múdi bement az a szobájába, becsukta az ajtót, és azt mondta, hogy uram, amíg nem szár rám ez az erő újra, addig én nem jövök ki innen. Különben kimegyek, és hiába van az egész. Becsukta az ajtót, és órákat várt Istenre, és az úr lelke betöltötte őt. Kijött, és Isten dolgozott rajta keresztül. Szükségünk van rá, hogy a szentileg betöltsön. Lehet, hogy nem úgy éljük meg az üldöztetést, mint a testvéreink Szudánban. Ne is várjuk meg, hogy olyan helyzetbe jussunk. De már most szólhatunk a lélek erejéből. Szükségünk van a lélekre, ma, hogy betöltsön. Ha neked szükséged van rá, egy dolgot tegyél, kért, Ennyi dolgunk van vele. Kérjük, hogy a töltse töltsé be engem frissen, újonnan. Menjünk tovább. A 20. vers. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak a pusztulása. Akkor, akik Judeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, költözenek ki onnan. Akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Ezek ugyanis a bosszú állás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami megvan írva. Jaj azokban a napokban a terhes és anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre. Kardére hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amikben be nem tellik a pogányok ideje. Erről a részről is beszéltünk múltkor, nem fog sok részletet mondani, de tudjátok, Krisztus után 70-ben a római légió, a tizedik légió eljött Jeruzsálem ellen. Körbevette azt, és gyakorlatilag a föld tette egyenlővé. És... Józefus ír erről az időszakról, mondván, hogy hány ember pusztult el, 750 ezer ember halt meg ebben az ostromban. De egy csoport túlélte. És erről ő ír, aki nem keresztény volt, azt mondja, hogy a názáretinek a követői túlérték. Miért érték túl? Azért, mert ők meghallották Jézus üzenetét. Amikor látjátok hadseregeket jönni és körbe zárni a város, akkor meneküljetek. Fussatok el nem kell visszamenni a dolgotokért a házba, elinnen. És a keresztények megtették, amit Jézus mondott, egy éjszaka alatt kivonultak a keleti kapun, elhagyták a város, még az utolsó pillanatban. És ők túlélték. És azt mondja itt Jézus, hogy ez lesz az az időszak, amikor pogányok tapossák Jeruzsálem utcáit. És tudjuk a történelmet. Krisztus után 70-től, ez megtörtént, a rómaiak átvették a hatalmat Jeruzsálemben. Majd a után jöttek a muzulmánok. A muzulmánok után jöttek az arabok. Az arabok után jöttek a britek, A brittek után jött az ENSZ. A pogányok időszaka, amíg a pogányok tapossák Jeruzsálem utcáit. De az egyik legcsodálatosabb dolog, ami történt szerintem a történelemben, hogy Izrael újra létrejött, sőt, majd erről még beszélünk, hogy hogyan, de 1967-ben Izrael visszafoglalta Jeruzsálemet. Ha nem ismered ennek a történetét, a hatnapos háború történetét, szerezd meg valahol ennél egy könyvet, egy dokumentumfilmet. Nézd meg. Bámulatos. Izrael hat nap alatt legyőzte Egyiptomot, Jordániát és Szíriát. Egyenként sokkal nagyobb nemzet és hadsereg volt, mint ők. Egyértelműen Isten harcolt Izrael oldalán, és Jordániától visszafogláltak Erőzsállemet. Véget ért az az időszak, amiről itt Jézus beszél, hogy pogányok tapodják Jeruzsálem utcáit. Ez lesz a pogányok ideje, ahogy mondja Jézus. Jelenleg Jeruzsálem a zsidók kezén van újra. Úgy tűnik, hogy a pogányok időszaka lejár. A végéhez közeledik. Na jó, akkor mi lesz a, akkor a pogányokkal? Mi lesz akkor a keresztényekkel? Az elragadtatás. Jézus jön vissza. Én azt gondolom, hogy ennek az ideje már nagyon közel van. Abban a pillanatban, amikor a zsidók visszafoglalták Jeruzsálemet, egy nagyon fontos esemény megtörtént proféti, profétiai, vagy profétikus szempontból. Lezárult ez az időszak, és elkezdődik egy új. Krisztus után 70-től 1967-ig. És oda kell tennünk egy plusz jelet. Mert még bizonyos szempontból tart a pogányok ideje, még nem történt meg az elragadtatás. De én azt gondolom, hogy az utolsó hosszabbítás másodperceit éljük, mint ahogy fociban is mindig rátesznek egy pár percet. Még egy picit tart ez az időszak. Most újra minden Jeruzsálem és Izrael körül forog. Nézd meg a híreket. Fogd meg egy napi lapot. Biztos, hogy lesz benne hír erről. Újra a figyelem odafordult, Jeruzsálemre és Izraelre. És szinte minden e körül a pici földarab körül zajlik. A világpolitika, mindenki ezen rágódik. Minden nagy államvezetője ott akar valamit letenni az asztalra. Miért van ez? Azért, mert Isten újra erre a területre kezd figyelni. A pogányok ideje kezd lezárulni, és újra előveszi Izraelt Isten. Egy darab terület van még, amit nem kaptak vissza is ez a templomhegy. Egy pici földarab, de ez a legfontosabb földarab a földpolygón, <gül> mondhatnám, mert itt kulcsfontosságú események fognak zajlani. Ma már minden készen áll, most nem olyanig tudtam meg, hogy két hét alatt, föl tudnák építeni a templomot, hogyha visszakapnák. Minden készen áll. Az emberek ki vannak képezve, az eszközök készen vannak, az anyagok oda vannak téve, csak arra a pillanatra várnak, hogy indulhasson az építkezés. Nem tudom, hogy hogy fog megtörténni. De az elragadtatás nagyon közel van. Nagyon közel van. Ha bekapcsolod a híreket, látod, hogy az egész arab világ forrong. Nem az egész, de majdnem, inkább úgy mondanám. Szinte valamennyi államban, jelenleg arab államban tüntetések folynak. Valahol sikeresen elküldték a diktátorukat, valahol éppen zajlik, valahol meg még most kezdik. Forrong az arab világ, és azt gondolom, hogy ennek része van abban, hogy beteljesüljenek azok a proféciák, amit az igében látunk, Ezékiel könyvében. Valószínűleg az Antikrisztus már él. Beszélünk még erről. Az antikristus az ige alapján egy politikai vezetőként fog eljönni. Hogyha kihajtad a jelenések könyvének tanulmányozását, erről sokat beszéltünk, tehát nem fogok most oda menni, de az igéből látjuk, hogy ő egy politikai vezetőként fog fellépni a színre, aki békét teremt, és mindenki el lesz ájulva. Oh, aki ájulva. Mi nem tudtunk békét teremteni a közelkeleten is, és jön ez, és neki sikerül. És ez lesz a belépője a világ színpadra. Oh, megoldotta ezt a lehetetlen helyzetet Izraelben. Ott mindenki háborúzni akart, és... Csodád csodálja. És egy 7 éves szerződést fog kötni Izraellel 7 éves békét. Ezt látjuk az igéből. Ahhoz, hogy ez előálljon, valaminek történnie kell, mert ma ez elképzelhetetlen. Ez, ez, ez nem lehet elképzelni, hogy ez a béke megtörténjen. És lehet, hogy ez a forrongás, ami most zajlik a közelkeleten, ezt a helyzetet készíti elő. Én azt gondolom, hogy mindig is zűrös környék volt, az közelkelet. De most, hogy új vezetést kapnak ezek az államok, nem lesznek zsidóbarátabbak. Szerintem sokkal rosszabb lesz a helyzet. Sokkal gyűlöletesebben fognak Izraelre nézni. És nek a konfliktusnak az éle egyre erősebb. Jézus azt mondta a 11. versben, ebben a fejezetben, nézzétek meg, mindenféle nagy földrengések, járványok, éhinségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. Hamis Krisztusok jönnek, erről is beszélt Jézus. De az idők végén, ez megtörtént akkor is, de az idők végén a hamis Krisztus jön el. Az antikristus, aki az összes addiginek a mintája volt. Aki Krisztus helyére próbál lépni. Megtéveszti az egész földet. Azt mondja a jelenések könyve, hogy ez a személy először fehér lovon fog eljönni. Ami a békehírnökét jelenti. Belovagol, mint egy béke hírnök. És utána három és fél év után, Megszegi a saját szövetségét izrael és beáll a templomba, akkor már állni fog a, a templom a templom templomhegyen, és kijelenti, hogy én vagyok Isten. És beállítja a maga fertelmes szobrát a templomba. Megmutatja az igazi arcát, az Antikristus és kitör egy háború. És onnantól kezdve a az Biblia azt a három és fél évet, ami elkövetkezik, a nagy nyomorúságnak nevezi. Ne félj, ne már nem leszünk itt. <gül> Járványok, földrengések, rossz hírek. Ez már történik. Már történik. Most a hétvégén történt pénteken egy, egy földrengés, ami Japán történetének a legnagyobb földrengése volt. Nézted a híreket? Elképesztő pusztulás. Japánban sok nagy földrengés volt már, de ennél nagyobb még nem. Jelenleg is tízeezrek tűntek el, nem tudják, hogy hol vannak. Pedig Japán fel volt készülve rá. É egy, egy, egy évszázada már mindent erre rendeztek be, hogy jöhetnek ilyen földrengések. Járványok, földrengések, forrongások, háború. Ebben élünk, látsátok ti is. Egyre jobban forrong ez a világ. Szeretnék egy jó hírt mondani nektek. Mi várjuk ugyan az idők végét, de mi nem az antikristust várjuk. Ah, oh, tűnjön már föl, hogy mi mehessünk innen. Mi nem az antikrisztust várjuk, mi Jézus Krisztust várjuk. Mi nem elsősorban ezeket a jeleket várjuk megtörténni, mi azt várjuk, hogy egy harsona fölhangozzon, és mi mehessünk innen. Mi ezt a harsonát várjuk, az elragadtatást. Minket Isten nem visz keresztül a nagy Azt mondja a Biblia, hogy úgy néz ránk Isten, mint a mennyasszonyára. Az vele való kapcsolatunk olyan, mint egy házassága, hogy a férj bánik a feleségével. Egy férj jól megveri a feleségét és Ez, ez a minta. Isten, Isten megóvja az ömenyasszonyát, és nem engedi bele a nagy nyomorúságba. A pogányok ideje lejár. A római levél azt mondja, hogy amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. Mit jelent ez? Nem tudom. De lesz majd egy utolsó megtérő. Lehet, hogy ittul közöttünk térj meg, légy szíves. Hadd menjünk. <gül> amíg be nem jutnak a pogányok utolsó számig. És lejár az idő. Minden figyelem azon a kicsi földarabon van. Nézd meg a térképet. Mennyire kicsi Izrael. Ha nem lenne odaírva betűvel, elvétenéd a világ térképen. Hol, hol van Izrael? De mégis minden arról szól. Ott van a figyelem. Az egész arab világ dugig van olajjal. Izrábe nincs. És mégis mindenkinek az kell. Nem? Nem fura ez? A templomhegy, ahol nincsen semmi, ami értékes lenne. Nincs ezüst, nincs arany, nincs urán, nincs olaj, nincs földgáz. És mégis mindenkinek az kell. Jeruzsálemben három szent napot tartanak minden héten. Pénteken a muzulmánok, szombaton a zsidók, vasárnap meg a keresztények. És mindenkinek az a földterület kell. Miért? E körül zajlik minden. Isten hűséges. Amikor lejár a pogányok ideje, akkor elkezdődik az utolsó hét. Dániel naptárában. Van egy profécia Dánieltől, a hetekről. Kaptál is egy kis papírt róla, nem olyan régen. 49 hét, én most jól emlékszem, nem, bocsánat, 697 már eltelik abban a pillanatban, ahogy letelik a pogányok ideje, és utána kezdődik egy utolsó hét, a nagy ideje. Rosszul mondom, bocsánat, vissza az egész. 69 7 év letelik amikor Krisztus keresztre feszítik, ezzel letelt a zsidóknak ez az időszaka, kezelőtt a pogányok időszaka, és marad egy utolsó hét, a, a nyomorúság utolsó hét éve. Ez vár ránk, nem keresztényekre, ez vár a világra. Ha erről részletesen szeretnél olvasni, olvasd el Dániel könyvében, Ezékiel könyvében, Zakariás könyvében, a Jelenések könyvében, írnak erről az időszakról amikor Isten kijönti a haragját egy Krisztust elítasító, bűnös világra. 25. vers. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. A földön, pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermelnek a félelemtől és annak sejtésétől, amit az egész földre vár mert az egek tartó erői megrendülnek. A nyomorúság időszaka. Jelek lesznek mindenütt. Jelek lesznek a napban, a holdban, a csillagokban, a földön, a tenger zúgásától megrettennek. Mit jelentenek ezek? Nem tudom. Csak találgatni tudok én is. De a leírás nem tetszik nekem egyáltalán nem jó dolgokról beszél itt, az igen. Olyan érdekes nekem ez, hogy Hollywood majdnem minden egyes jelből filmet készített. Feltűnt már nektek, hogy mintha a jelenések könyve arról írna, hogy egy meteor fogja eltalálni a földet. Csináltak belőle egy filmet, hogy akkor majd a bátor világűrben, vagy a bátrak a világűrben szétlövik azt. Te el tudod ezt képzelni? A legutóbbi üstökös, ami a Földet majdnem eltalálta, csak utólag tudták meg, hogy jön. Majd szétlövik, persze. Én nem ezekben bízom. Vagy az Armageddon című filmből csináltak egy kalandfilmet. Szerelmi szállal. Én azt gondolom, hogy elbagatelizálják ennek a valóságát. Az ördög el akarja bagatelizálni ennek a valóságát. Ha persze Armageddon láttam a filmet. Ez meg fog történni. A tenger zúgásától megrettennek. Az elmúlt két nap arról, arról szólt, hogy több, több mint 50 ország riadókészültségben volt, mert várták azt a hullámot, ami majd lesöpri a tengerpartjukat. A tenger hullámától megretten mindenki. Ez, ez egy valóságos dolog, amiről itt olvasunk. Én nem tudom, hogy pontosan, hogy fog ez zajlani. A jelenesek könyve még azt is írja, hogy, hogy jégdarabok fognak potyogni az égből, amik halára sújtanak embereket. 45 kilós jégdarabok. És akkor vitatkozhatunk, hogy ez görög mértékű, vagy római mértékű, most 45 kg, vagy 65 kg nem tök mindegy. Ha az fején talán nincs esély. Ilyen dolgok fognak történni. Én nem készülöm ezt innen nézni, én, én ezt onnan készülöm nézni, Mert tudom, hogy Jézus jön visszaértünk. Még a nagyomorúság előtt. Azt mondja itt az ige, hogy a népek tanástalanságukban megdermednek. Nem tudják majd a megoldást. Amikor bekerül egy beteg az intenzív osztályra, néha mondják róluk, hogy, hogy sajnos komplikációk léptek fel. Biztos hallottad már ezt a kifejezést, nem az orvosok szoktak használni. Komplikációk léptek fel. Mert ahogy egy ember meghal, ilyen dolgok történnek, hogy leáll a veséje, leáll a tüdeje, leáll a mája, el a De itt ezt a világra használja ezt a kifejezést most. Megdermennek, komplikációk lépnek fel, amit a világ nem fog tudni megoldani. Nem lesz belőle kiút. Nem tud majd segíteni az Európai Unió. Nem tud majd segíteni az ENSZ. Az emberek megdermednek, mert nem tudják a megoldást. És akkor jön el majd az antikrisztus, aki látszólag mindent meg. Ezzel magyarázhatjuk, hogy miért lesz annyira ünnepelt ez az ember. Most már érthetjük. Miért fogják annyira ünnepelni ezt az embert? Jelenleg is a terrorizmusban élünk világszerte veszély, nukleáris fenyegetettség, természeti katasztrófák. Ez az idő már nagyon, nagyon közel van. Ezt mondta Jézus a 27. versben, és akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Jézus a nagynyomorúság időszakának a végén visszatér. Amikor letelik az a hét év, Jézus visszatér. Vele jön az egyház. Mi? Lóháton. Ha nem tudsz lovagolni, kezd gyakorolni. És Jézus megalapítja itt a Földön az ő országát, királyságát. Akkor. A nap elsötétül, a csillagok lehullanak az égről, ahogy írja a jelenések könyve. Nem lesz más fényforrás, csak Jézus fog ragyogni, amikor visszatér. Elsötétül minden más, ki Jézus világossága látszik. Amikor Jézus először jött el, emléke, tudjuk az evangéliumból, meg verték, kigúnyolták, leköpték, megfeszítették. Amikor másodszor jön el, akkor nem lesz máson ragyogás, csak rajta. Minden szem rá fog nézni. Mert jön a királyok királya, az uraknak ura. Fehér ruhában, mint amit vérbe mártottak, lóháton, korona fején. És az lesz ő ráírva, hogy királyoknak királya, uraknak ura. Azt is tudjuk az igéből, hogy amikor Jézus eljön, akkor rálép majd az olajfák hegyére. És az olajfák hegye ketté szakad. Észak-déli vonalban ketté törik. Jeruzsálem három részre fog szakadni. És fölemelkedik. Kiemelkedik. Nem tudom, hogy csinálja Isten. Lesz. Azt is mondja az ige, hogy belép a keleti kapu Jeruzsálembe. Jelenleg a keleti kapu be van falazva. Egy temető van ott, a muzulmánok temetője, hogy Jézus ne tudjon bemenni majd a városba a keleti kapun. Hatalmasra fog nyílni Jézus előtt ez a kapu. Ezt mondja a 21. Zsoltár, ezt fel kell olvasnom nektek. Emeljetek föl fejeteketi kapuk, emelkedjetek fölti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas úr. Az úr, aki hatalmas a harcban. Emeljetek föl fejeteketni kapuk, emeljétek fölti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura. Ő a dicső király. Jézus bemegy Jeruzsálembe. Legyőzi az összes ellenségét. Micsoda nap lesz ez. 28. vers. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Ez az, ami nekünk szól. Ez az igevers szóljon ma leginkább nekünk. Amikor ezek elkezdődnek, emeljétek fel a fejeteket. Egyenesedjetek ki, a megváltásatok közel van. Ezt nem a zsidóknak mondja itt Jézus, ezt a hívőknek mondja. A megváltás szó az mindig a keresztényeknek, a hívőknek szól. A megváltást nem a zsidókra használta az igé, hanem a hívő keresztényekre, az új szövetség alatt van. Nézd meg az igében, valahányszor szerepel, mindig erre vonatkozik. Mind a tízszer, amikor megtaláljuk az igében ezt a szót. Ez az üzenet nekünk hívőknek, amikor látjuk ezeket elkezdődni. Mikor? Most. Erről beszéltem eddig. Amikor látjuk ezeket elkezdődni. Emeljétek fel a fejeteket. Egyenesedjetek ki, mert a megváltásatok közel van. Nézzetek fel. Ez a legjobb irány. Nézzetek fel, mert a megváltásatok közel van. Itt van az ajtóban. <gül> Kinyitnánk, akkor meglátnánk. Itt van. Nagyon közel. Így beszél a az ige több helyen erről. Róma 13, 12. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Jakab 5. 8-9. igeveles. Legyetek tehát ti türelemmel és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Hiszel te ebben, amiről most beszélek. Elhiszed, hogy ez így fog történni? Hát persze tanálásán most mondod el elmagyaráztat. De ha te elhiszed, akkor ez milyen hatással van az életedre? Teológiailag elhisszük, de vajon hat-e az életünkre? Mert itt jön a kérdés, hogy hat-e ránk? Változtat-e azon a módon, ahogy élünk? János írta ezt, figyelj erre, János 3.3. Egy János 3.3. Akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta. Akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát, ahogyan ő tiszta. Ennek a reménységnek, hogy ez így fog történni, egy megtisztító ereje van az életünkre. Én nem akarok a bűnnel játszadozni, mert Krisztus bármikor jöhet értem. Én nem akarom most beadni a derekamat egy kísértésre, hiszen Jézus bármikor jöhet értem. Most nem. Most nem adom be a derekam, ő mindjárt itt van. Most kell bizonságot tennem, mert ő mindjárt visszajön. Ott már nem kell, ezt most kell csinálnom amikor besötétedik az ég fekete felhőkből, és úgy érzed, hogy véged van. Uram, ez a reménység nekem erőt ad, mert tudom, hogy mindjárt vége van ennek. Akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja önmagát. Ahogyan ő is tiszta. Ez segít nekünk az utolsó időkben tisztás, tisztaságban lenni. Amikor látjátok ezeket a dolgokat elkezdődni, látjuk. Nézzetek fel! Emelkedjetek fel! Ne legyetek levertek! Jézus eljövetelét semmi sem előzi meg. Azt mondja az ige, hogy úgy jön el az elragadtatás, mint egy tolvaj. Meg fog lepni néhányakat, minket ne lepjen meg. Mi, aki Krisztusban vagyunk, teljes bizalommal váratjuk azt a napot, amikor Krisztus feltűnik, és elvisz minket innen. Felhassanak trombita, az Isten harsonája, a fő angyal szava, és egy szempillantás alatt elváltozunk. El innen. Legyen ez a szívedben ez az üzenet. Legyen ez a szívem mélyén ez az üzenet. Én nem fogom átélni a nagy nyomorúságot. De ha benne van ez a szívemben, akkor, akkor segít tisztán maradni. Erősnek maradni. Bizonyságot tenni. Én imádkozom azért, hogy töltsön be minket a Szent Lélek, és legyen egy ébredés még ebben a rövid időszakban. Hiszen mondhatom Istennek, hogy Uram, töltsd be a szívemet a lelkeddel. hoz tüzet az én szívembe, amíg vissza nem jössz. Különben miért vagyok én itt? Mi értelme van, hogy én semlegesként éljek itt? Ilyen langyosan, semmi értelme nincs, Uram. Hoz tűzbe engem. Töltsd be a szívemet a lelkeddel, és használj ebben a kevés időben még. Látjuk, hogy mik történnek, és ezek nagyon könnyen leverté tudnak tenni minket, igaz? A dolgok nem jobbá, hanem rosszabbá válnak, de mi nem sürgetjük Jézus visszatérését, nem azt kérjük, hogy Uram, gyere hamar. Ezeknek a dolgoknak meg kell történnie, hogy ő eljöhessen. Most vagy kérjük, hogy jöjjön, vagy nem. Ezeknek meg kell történnie. Ne legyetek levertek. Ha látjátok ezeket a dolgokat történni, Nézzetek fel, és tudjátok, hogy közel van a megváltásotok. Abszurd dolog, de amikor látjuk ezeket a katasztrófákat, azt mondhatjuk, hogy úram, látom, jössz. Nem annak örülök, ami történik, de látom, hogy ő nagyon közel van. Mi tudhatjuk, hogy kit várunk. Nézzétek meg, Jézus mond egy példázatot. 29. vers. Mondok nekik egy példázatot, nézzétek meg a fügefát és a fákat mind, amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatok is tudjátok, Magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Jézus mondott egy példázatot a fügefáról. A Bibliában a fügefa 99%-ban Izrael szimbóluma fügefa, Izraelnek a képe a Bibliában. És azt mondja itt Jézus, hogy amikor látjátok a fügefát kihajtani, akkor tudjátok, hogy közel van a nyár. Én nagyon szeretem a tavaszt. Annyira örülök, hogy most elkezdődött. Látni fogjuk, hogy kihajtanak a fák, hogy jönnek a virágok, énekelnek a madarak. Gyönyörű idő. Nincs meleg, gyönyörű. Amikor látjátok a fügefát kihajtani, mikor történt ez? 1948. május 14-én, Izrael megalakulásának napja. 2000 év után ez a nemzet nem létezett 2000 évig. Nem volt terület, ahol laktak volna, nem volt kultúra, amit ápolhattak volna együtt. És mégis megmaradtak. A rómaiak és az asszírok, és még sok más nemzet is, azt csinálták egy nemzettel, amit elfoglaltak, hogy kivették a saját földjükről őket, és elvitték valahova máshova. És körülbelül négy nemzedék alatt az a nemzet eltűnt a színről. Összekeveredett azzal a helyi lakossággal. Négy nemzedék, kevese mint 200 év elég. A zsidó nemzet 2000 éven át megmaradt. Miért? Azért, mert Isten szövetséget kötött velük, és azt mondta előre, hogy újra lesz országotok. 1948. május 14-én megalakult Izrael állama. Azt mondja itt az igen, nézzétek meg, pontosan. Mondom nektek, hogy nézzétek meg a fügefát és a fákat mind, amikor látjátok, hogy kihajtanak. Itt nem csak egy fáról beszél, nem csak a fügefáról, a többi fáról is. 1948 egy nagyon különleges év volt. Az első ülését tartotta meg az Európai Bizottság, amiből lett az Európai Unió 10 tagállammal. 1948. 1948-ban húzták fel a berlini falat, amitől megalakult a KGST országok. Kihajtott ez a... valami. 1948. Megalakult az Egyházak tanácsa, aminek a célja volt, hogy egyesítse az egyházakat, egy világvallássá. Ugyanez az év. 1948-ban szabadalmaztatták a tranzisztort, ami máig a kompjúter érát elhozta nekünk, ami mindent megváltoztatott. Amikor látjátok ezeket a dolgokat kihajtani, tudjátok, hogy közel van a nyár. És Jézus azt mondta itt, ami számomra megdöbbentő. 32. vers. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Azok, akik ezt látni fogják, az a nemzedék nem múlik el. Miről beszél itt Jézus? 1948-ról, Izrael államának megalakulásáról? Vagy 1967-ről, amikor elfoglalták Jeruzsálemet? Az a nemzedék nem múlik el. Mi egy nemzedék? Az ige 38 évben határozza meg a nemzedéket. Más helyen 40 évben, más helyen száz évben. Hány és hány jelölt volt már, aki megpróbálta megjósolni, hogy Krisztus ekkor fog visszatérni. Van egy újabb, egyébként elmondom nektek, a jelenlegi az május 21. Amerikában nagyon sokan hisznek ebben. Legyen, én elfogadom. Legyen, nem fog vele vitatkozni, a május 21-én lesz. De azt mondja az ige, hogy ennek senki nem tudja a napját, kár ezen spekulálni. Miért építsük az életünket egy olyan dologra, amit nem tudunk? Amikor építhetjük az életünket olyanra, amit viszont tudunk. Isten igéje megmarad. Azt mondja itt Jézus, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Ő jön vissza. És ezt tőlem senki nem veheti el. Mondhat bárki bármit. Bármilyen teóriát. ez tőlem el nem veszi senki. Ő jön vissza. Akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja önmagát, ahogyan ő is tiszta. Én szeretném, hogy mi, csak, mi ne csak higgyünk ebben, hanem, hanem változtassa meg az életünket. Mondhatnád erről, hogy Tamás válj egy pillanatot? Erről Jakab is írt, hogy készüljetek, mert az idő közel van. De ez 2000 éve volt. Péter, ő is írt róla. Ő 2000 éve már nem ért. Akkor mit sürgetett minket, amikor már eltelt 2000 év azóta? Ha ebben tévedek, és nem jön vissza Jézus az én életemben, én akkor sem éltem úgy, amit bánnék. Mert megtisztított ez a reménység. Ha száz évig még nem jön vissza Jézus, én nem fogom megélni. De azt tudom, hogy én ma olyan nemzedék vagyok, aki a legközelebb van az ő visszajöveteléhez. Ha ma élsz, senki nem volt a Földön korábban, aki közelebb lett volna ehhez az eseményhez. Ha megvan benned ez a reménység, enged, hogy megtisztítson. <gül> Egy csomó dolgot átrendez, ahogy gondolkodok a jövőről, ahogy próbálom a hangsúlyokat meghatározni az életemben. És azt mondja Jézus a végén, és összefoglalja az egészet, olyan gyakorlatias, vigyázzatok magatoknak, nehogy szívetek egyen a mámortól, részességtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld laknak, Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az emberfiő előtt. Nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az olajfák hegyére ment, és ott tartózkodott. De kora reggel az egész nép hozzásihetett, hogy hallgassa őt a templomban. Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, ne engedjétek a szíveteket, hogy leterheljenek ezek a dolgok hanem imádkozatos, hogy kimenekülhessetek. Vannak ilyen plegykák, keresztény plegykák, amik így végig söpörnek az egyházon, hogy Jézus ekkor fog visszajönni, ekkor kezdődik el a nagyomorúság És egy csomó keresztény, mintha nem érteni a dolgokat, elkezd behalmozni. Akkor, hú, akkor vásárolok élelmiszert, építek bunkert, vásárolok fegyvereket, készülök a nagyomorúságra. Olvasok a Bibliánkat inkább. Nem leszünk itt. Ne engedjétek, hogy ezek a dolgok leterheljenek. Hogy a szívetek megnehezedjen a mámortól, a részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. Ez a harmadik szólat leginkább, remélem. <gül> Nekünk. Nehéz ma élni Magyarországon. Nagyon küzdelmes. De ne engedjük, hogy a szívünket leterhelyez. A szívünket ne engedjük, hogy leterhelje. Valami nagyobb, do, nagyobb történik, mint amit sokszor látunk magunk körül. Jézus jön vissza. Ha Isten sok mindennel megáldott téged, nagyszerű élvezd. De ne engedd a szívedet annak élni. Hogyha a napi küzdelmed van a megélhetéssel, imádkoz, Isten gondoskodik. De ne engedd a szívedet leterhelni ezektől a dolgokat. Nem fog érdekelni senkit a mennyben, hogy hány barátok közt meg. Hogy tudod e hogy kinyeri a bajnokok ligáját. Ezek jó dolgok. Ha rád nem hat úgy, hogy elfordítsa a szívedet, egy nyugodtan. De nem ezen van a hangsúly. Lehet, hogy a barátok köz nem jó dolog, arra nem kell Az a fontos, hogy mit kezdünk az életünkkel. Akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja önmagát. Ennek az üzenetnek, amit Jézus itt elmond. Szükségszerű, hogy olyan következménye legyen ránk, hogy egy feszültség él bennünk. A jelenünk és a jövőn között. A jelenünkben megélünk dolgokat, de a jövőben valami egészen más vár, és e között egy feszültség van. Mielőtt a dolgok sokkal jobbá válnak számunkra, előtt a dolgoknak sokkal rosszabbá kell válnia. Lehet, de ez a folyamat zajlik most. És ez a feszültség kell, hogy éljen bennünk. Ha nem ez a feszültség él bennünk, akkor el fog nehezedni a szívünk. Ez a két alternatíva van. Ezt mondja itt Jézus, hogy vigyázzatok magatokra, nehogy elnevezedjen a szívetek. Engedjétek, hogy ez a feszültség ott legyen, a szívben. Te jössz vissza. Te meg fogod oldani mindezt. Ezt nehéz megélni. De ezt szánja nekünk Isten. Biblia egyharmada profécia. Profétikus jellegi. Elég teszi, hogy mi fog történni. Nekem nem kell megnézem a híradót, hogy tudjam, mi fog történni. Elég kinyitom a Bibliámat. Ő elmondja nekem. És nagyon bátorító. Tesszalonikai levélben Pálaszt írja, hogy vigasztaljátok egymást ezzel az üzenettel. Mi megyünk innen el bármelyik pillanatban. Hogy itt maradsz, vagy jössz Jézussal, amikor ő visszatér értünk, az egy döntésem múlik, a te döntésedem. Ez egy döntés. De hogy kell ezt a döntést meghozni? Hogy ma uradnak és megváltodnak valahogy Jézust. Oda mész hozzá egy bűnös emberként. Uram, én eddig nélküled éltem és nem akarok itt maradni, mikor te visszatérsz. Köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért. Tisztíts meg, hadd szülesek ugyanat. Ez lesz a belépőjeid a mennybe. Ez a döntés, az üdvösségnek az útja, az evangéliumnak a jó híre. Hogyha ma meghalnál, és nem tudod százszázalékosan, hogy a mennybe mész, akkor lehet, hogy ezt a döntést még nem hoztad meg, mert akinek üdvössége van, az tudja biztosan, hogy örök élet vár rá. János írja ezt az ő levelében. Ezt azért írom nektek, hogy tudjátok, örök életetek van. Nem amiatt, ahogy én élek. ha oh, Tamás, olyan oh, jó srác vagy. Nem! Én Krisztusban vagyok. Krisztusban. Aki legyőzte a halált, mert feltámad. Megkaptam a jegyemet a mennybe. Ha nem tudod ma, hogy hova mennél, akkor csak döntened kell. Tehát magad ott magadban a helyeden, lehet, hogy kijössz és imád kérsz, de nem menj el a döntés nélkül. Azért beszéltünk ma ijesztő dolgokról, nem? A nagy nyomorúságról. Szeretnél végig menni rajtam? Én nem. Már ez is egy jó, hogy megtérjünk. Ez nem egy Ez nem egy vallás. Ez nem a golgotához való csatlakozás. Micsoda a Golgotha? Krisztusban van az élet. Mi Krisztusba kerülünk. Az élet olyan gyorsan elmegy. Mint egy lehellet. Tegnap, Tegnap még virágzott, aztán, ma már nincs sehol. Ha jól döntöttél már, akkor dicsérdete Istenedet. Engedd, hogy ez a reménység, ez növekedje benned. A dolgok rosszabbak lesznek. De azt mondja a Biblia, hogy ahogy a sötétség növekszik, a világosság egyre jobban fénylik. Teljünk meg szentlélekkel És engedjük, hogy csodálatos dolgokat tegyen még ebben a rövid időben, ami hátra van. Menjél, Atyán, köszönjük neked, hogy te tisztán tanítasz. És elénk teszed, hogy mi vár ránk. Lehet, hogy én kuszáltam össze most sok ember, de kérlek, Uram, Te tisztáz le, hogy mi vár ránk. És köszönöm, hogy nincsen félnivalónk. Köszönjük, hogy nem ködös proféciákat mondasz, amit így is lehet olvasni, amit úgy is lehet olvasni, hanem tudhatjuk, hogy Uram, jön az elragadtatás. Jézus, Te azt mondtad a tanítványainak, hogy higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Én elmegyek tőletek, és egy helyet készítek számotokra az atyám házában és visszajövök értetek, hogy magammal vigyelek, és velem legyetek mindörökké. Mi lehetne ennél tisztább, Uram? Uram, mi nem szeretnénk aggódni, bár sokszor megtesszük. Uram, mi nem szeretnénk félni, megrettenni, mint akik nem tudják, hogy mi vár rájuk, hogy miért történnek ezek. Uram, mi szeretnénk fölemelni a fejünket, kiegyenesedni és ránézni, tudván, hogy a megváltásunk nagyon van. Uram, ez a világ egy feje tetejére állított hely, és nehéz úgy élni, hogy mi a jót jónak hiszük, a rosszat rossznak. De Uram, kérlek, hogy töltsd be a lelkeddel, hogy ki tudjunk tartani, Uram, hogy bennünk ne hűljön meg a szeretet, hogy legyen bennünk erős hit, Uram, a Te szabadban. Uram, ez az ég és ez a föld, ez elmúlik, de a Te beszédeid, azok megmaradnak mindörökké. És azt mondod a Te ígédben, hogy bölcs az az ember, aki az életét a Te beszédeidre épít. Tehát annak a háza megáll a viharokban, Uram. Köszönjük, hogy munkálkodsz közöttünk, Isten. Írj a szívünkre egy ilyen üzenetet, Uram, hogy a Te eljövetelet közel van. Szeretnénk tisztán végigjárni ezt az életet, Uram, és olyan rövid, annyira rövid, Uram, de attól, hogy bölcsenéljünk, Uram, hogy bizonságot tegyünk, hogy az életünknek a szavainknak súlya legyen, köszönöm, Uram, hogy minden helyzetben kirendeled a kegyelmet, Uram. Nem előre, de minden helyzetben rátalálunk a te kegyelmedre, Isten. és te ott vagy velünk. Töltsd be a lelkeddel minket, Uram. Hozd tűzbe a mi szívünket, Isten. Lángoljunk, Uram. És világítsunk, és ne legyünk véka alá rejtve, Uram. légyünk úgy, mint egy hegyre épített város. Köszönjük, Uram. És kérlek, áld meg ezt a vasárnapot, a közösségünket, ez együtt töltött időnket, Uram, hadd bátorítsuk egymást. És imádkozom még azokért is, Uram, akik ma nem tudják, hogy hol állnak. Hogy mi lesz velük, Uram, amikor Te visszajössz. Uram, beszélj a szívükre, és győzd meg őket. Szentlélek, Te mutasd meg nekik világosan, hogy mi a jó döntés. Hadd lépjenek ma be a Te országodba, Uram. Hadd legyen ma üdvösségük, Jézus nevében.